Kapitola 15 Zajímavá skutečnost Elodin vkročil do přednáškové místnosti téměř o hodinu později. Čaty měl plné skvrn od trávy, ve vlasech zase suché listí. Široce se usmíval. Dnes nás na něj čekalo jen šest. Jared se na posledních dvou hodinách neukázal. Vzhledem ke zžíravým poznámkám, které před svým zmizením trousil, jsem pochyboval, že se vrátí. No tak, vykřikl Elodin bez úvodu. Povězte mi něco. Tímhle způsobem teď marnil náš čas. Na začátku každé hodiny po nás požadoval nějakou zajímavou skutečnost, kterou předtím nikdy neslyšel. Přirozeně, že jedině Elodyn sám posuzoval, co je a co není zajímavé, a pokud první skutečnost, kterou jsme mu nabídli, nesplňovala požadavky nebo už ji znal, požadoval další a další, dokud někdo konečně nepřišel s něčím, co ho pobavilo. Ukázal na Brian. Do toho! Pavouci mohou dýchat pod vodou, pravila pohotově. Elodyn kývl. Dobře. Pohlédl na Fentona. Na jihu ve je řeka, která teče obráceně, pravil Fenton. Je to slaná řeka, která míří od pobřeží Kenteského moře do vnitrozemí. Elodin potřásl hlavou. To už znám. Fenton koukl na list papíru. Císař Ventoran jednou přijal zákon. No dá, utěl ho Elodin. Když vypijete víc než dva litry mořské vody, pozracíte se? navrhl Fenton. Elodin zahloubaně pohnul čelistmi, jako by se pokoušel zbavit kousku chrupavky, která mu uvízla mezi zuby. Potom spokojně pokývil. To ujde, ukázal na Ureše. Nekonečno se dá dělit nekonečně mnohokrát a výsledek bude stále nekonečně velký, prohlásil Ureš se svým zvláštním lenackým přízvukem. Ovšem, když dělíte nikoli nekonečné číslo nekonečně mnohokrát, Výsledky budou nikoli nekonečně malé. Jelikož jsou nikoli nekonečně malé, ale jejich nekonečný počet, jejich součet je nekonečno. Z toho vyplývá, že každé číslo je vlastně nekonečné. Jejda, vyhrkl Elodin po dlouhé odmluce. Vážně namířil prst na studenta z Lenaty. Odeši, tvůj domácí úkol na příště je za si. Pokud nevíš, jak se to dělá, zastav se za mnou po hodině. Obrátil se k Inise. Lidé z Ilu nikdy nevynalezli písmo, řekla. To není pravda, opáčil Elodin. Používali systém uzlíků. Provedl rukama složitý pohyb, jako by něco splétal. A dělali to už dávno předtím, než jsme my začali škrávat piktogramy na ovčí kůže. Neřekla jsem, že postrádali způsob záznamů, zamumlala Inisa. Jenže neměli písmo. Elodin vyjádřil pokrčením ramen svou nesmírnou znuděnost. Enisa se na něj zamračila. Tak dobře, ve sérii existuje pes, který rodí zakrnělým penisem, prohlásila. No teda, pravil Elodin. Výborně, ukázal na Felu. Před osmdesáti lety v medice objevili, jak od stranic očí zákal, oznámila Fela. To vím. Nelodin přezíravě mávl rukou. Nechně to dokončit, bránila se Fela. Když přišli na to, jak to provést, mohli vrátit zrak lidem, kteří nikdy předtím neviděli lidem, kteří neoslepli, ale slepí se už narodili. Hélodin zvědavě naklonil hlavu. Fela pokračovala. Když prohlédli, ukazovali jim lékaři různé předměty. Míč, krychli, pyramidu, všechno rozložené na stole. Jak mluvila, neznačovala rukama tvary. Pak se jich zeptali, který z předmětů je kulatý. Pro větší efekt se odmlčela a podívala se na nás. Ti lidé to nedokázali říct, dokud se na předměty jen dívali. Teprve až když si sáhli na míč, poznali, že je kulatý. Elodin zaklonil hlavu a potěšeně se zasmál. Opravdu? zeptal se, se. Fela přikýbla. Fela vyhrála, vykřikl a dozhodil rukama. Pak sáhl do kapsy, vynal si hnědého a podélného, a vtiskl jí to do ruky. Svědavě se na tu věc podívala. Byl dolusk klejichy. Kvot ještě nic neřekl, ozvala se Brean. Na tom nesejde, pravil nenuceně Elodin. Kvot je v zajímavých skutečnostech k ničemu. Zamračil jsem se tak hlasitě, jak jen jsem to dokázal. Dobře, vybídl mě Elodin. Tak pověz, co máš. Ademští žodnéři mají tajné umění zvané Letany, řekl jsem. Představuje klíč k tomu, co z nich dělá tak zřivé bojovníky. Elodin naklonil hlavu stranou. Vážně? A co to obnáší? Nevím. Odpověděl jsem lehkomyslně doufaje, že ho popíchnu. Jak už jsem povídal, je tajné. Zdálo se, že to Elodin chvilku zvažuje, pak ale zavrtělo hlavou. Ne, zajímavé, ale nejde o žádnou skutečnost. Jako kdybych řekl, že celčtí penězoměnci mají tajné umění zvané financia, které z nich činí tak zuřivé bankéře. Postrádá to podstatu. Znovu na mě s očekávaním pohlédl. Pokoušel jsem se přijít na něco jiného, ale nedokázal jsem to. Hlavu jsem měl plnou pohádek a svého výzkumu čandýnů, který se odstl ve slepé uličce. Vedíš? Obrátil se Elodin k Brean, není k ničemu. Jen prostě nevím, proč tímhle ztrácíme čas, štěkli jsem. Máš snad lepší věci na práci, zeptal se, se Elodin. Ano, vybuchl jsem zlostně. Mám na práci tisíc důležitějších věcí, jako třeba naučit se jméno větru. Elodin zvedl prst. Pokusil se zaujmout pouzu mudrce, ale kvůli listí ve vlasech se mu to příliš nedařilo. Malé skutečnosti vedou k velkému vědění, zadeklamoval. Právě tak, jako malá jména vedou k velkým. Kleskl rukama a dychtivě si je zamnul. Tak výborně. Felo, otevři svou výhru, ať kvot dostane lekci, po které tolik touží. Fela suchý lusk rozlomila. Do tlaní se jí vysypalo bílé chmíří létajících semínek. Mistr jmenovačí pokynul, aby je vyhodila do vzduchu. Fela je vyhodila a všichni jsme sledovali, jak bílé chmíří plachtí k vysokému strupu přednáškové síně a pak těžce klesá na zem. Zatraceně, samomlal Elodin. Sehnul se ke hromádce semínek, zvedlý a zamával s ní, až byl vzduch zase plný vznášajících se chomáčků. Potom začal semínka honit po místnosti a pokoušel se je chytit do rukou. Škrábal se na židle, přebíhal po stupínku vyskakoval na stůl. Celou dobu přitom chňapal po samínkách. Nejdřív jednou rukou, jako když chytá míč, ale neuspěl, tak začal tleskat, jako když chce zaplácnout mouchu. Když ani tohle nezabíralo, pokusil se je chytat oběma rukama, jako když dítě loví ve vzduchu světlušku. Ale nedokázal chytit ani jedno. Čím víc se za nimi honil, tím hřečněji se choval, tím rychleji běhal a divočeji chňapal. Tak to pokračovalo celou minutu. Dvě. Pět minut. Deset. Možná by jeho hon pokračoval až do konce hodiny, ale nakonec zakopl o židli a svalil se na kamenou podlahu, roztrhl si kalhoty a bolestivě se uhodil do kolena. Svíral si nohu, seděl na zemi a chrl k ledby, jaké jsem za celý život neslyšel. Křičel a vrčel a prskal. Postupně přešel nejméně do osmi jazyků a i když jsem nerozuměl slovům, které používal, jižily se mi z nich chloupky na pažích a vnitřnosti se kroutily. Vykřikoval věci, z nich jsem se spotil. Výrazy, z nich se mi dělalo zle. Říkal věci, u nich bych nevěřil, že se vůbec dají vyslovit. Předpokládám, že takhle to mohlo pokračovat dál a dál, ale když se zlobně nadechoval, vdechl jedno z poletujících samínek a začal kašlat a dusit se. Konečně se mu podařilo semínko vyplivnout, chytit dech a zvednout se. Pak vykulhal z místnosti, aniž by cokoliv dalšího řekl. A tohle nebyla nijak zvlášť výjimečná hodina s mistrem Elodinem. Po Elodinově hodině jsem si dal u Ankera lehký oběd, pak jsem šel na svou směnu v medice, sledoval, jak zkušenější LT stanovují diagnózy a léčí pacienty. Pak jsem se vypravil za řeku v naději, že najdu denu. Byl to můj třetí výlet během tří dnů, ale byl svěží sluneční den a já cítil, že si po všem čase stráveném v archívu potřebuju protáhnout nohy. Nejprve jsem se zastavil v Eolianu, i když na denu bylo ještě příliš brzy. Popovídali jsem si se Stanchionem a Dochem, pak jsem se vydal do několika dalších hostinců, které příležitostně navštěvovala. U Pípy, Sud a Žok, Pes na zdi. Nebyla ani v jednom z nich. Prošel jsem několik veřejných parků se stromy už téměř bez listí. Zavítal jsem do všech obchodů s hudebními nástroji, na které jsem narazil Obhlížel si loutny a vyptával se, zda tu nevěděli hezkou tmavovlasou ženu, která by se zajímala o harfy. Neviděli. Tou dobou už se zcela setmělo. Zamířil jsem tedy znovu do Eolianu a pomalu jsem se loudal davem. Denu jsem nikdy neobjevil, ale potkal jsem se s hrabětem trepem. Trochu už jsme spolu popili a poslechli si pár písní, potom jsem odešel. Přitáhl jsem si pláž k tělu, když jsem vyrazil zpátky na univerzitu, ulice v Imre teď byly rušnější než během dne a přes chlad ve vzduchu mělo město slavnostní náladu. Se dveří hostinců i divadel proudila hudba všeho druhu. Lidé se zlukovali před restauracemi a výstavními síněmi. V tom jsem uslyšel smích, stoupající do výšky nad hluboké mumlání davů. Poznal bych ho kdekoli. Byl to denní smích. Znal jsem ho stejně dobře jako vlastní ruce. Obrátili jsem se, cítili jsem, jak se mi ve tváři rozlévá úsněv. Takhle to bylo pokaždé. Zdálo se, že ji najdu jedině po té, co se vzdám na děje. Pátral jsem mezi tvářemi v tom lidském hemžení a v zápětí jsem ji objevil. Stála u vchodu do malé kavárny na sobě dlouhé šaty z temně modrého sametu. Udělal jsem krok směrem k ní, pak jsem se ale zastavil. Díval jsem se, jak dena hovoří s někým, kdo stal za otevřenými dvířky kočáru. Jediné, co jsem z jeho společníka viděl, byl vršek hlavy. Měl klobouk s vysokým bílým chocholem. Velku na to z dvířka kočáru zavřel. Věnoval jí široký, okouzlující úsněv a řekl cosi, co jí rozesmálo. Světlo Lamby třpitilo na zlatém brokátu jeho kabátce Rukavice měl stejně temně nachové jako boty. Ta barva na něm správně měla vypadat k křiklavě, ale nevypadala. Jak jsem tam stál a zíral, málem mě přijel dvoukolák tažený dvěma koňmi, což by bylo jedině spravedlivé, jelikož jsem překážel přímo uprostřed cesty. Kočí zaklel a šlehl po mě byčíkem na koně, když mě míjel. Sasáhl mě do štíje, ale já to ani nevnímal. Znovu jsem nebyl rovnováhu a vzhlédl jsem právě čas, abych viděl, jak Ambrose líbá denně ruku. Potom jí elegantním pohybem nabídl rámě a společně vešli do kavárny.